Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Жорж Сіменон Невдача комісара Мегре Епізод перший Хазяйка пансіону з Кілберн-Лейн Там ясник з бульвару Курсель Стукіт, що ним розсильний Жозеф попередив про свій намір увійти, був тихіший за шерудіння миші. Потім двері безшумно відчинилися, і краєм оками гре побачив знайому лисину в ореолі золотистих волосинок. немав той привид, подумав він, не підводячи голови від купи досьє, і не виймаючи люльки з рота. Розсильний теж мовчав, не наважуючись заговорити перший. Уже цілий тиждень Мегре був не в гуморі, і щоб не накликати на себе патронового гніву, всі заходили до його кабінету лише на вшпиньках. Комісара все дратувало, особливо погода, такого мокрого, Холодного та похмурого березня вже давно не бачив Париж. Об одинадцятій ранку в усіх кабінетах управління карного розшуку стояв такий самий морок, як на світанку в дні страти злочинців. До самого полудня горіли лампи, а о третій уже починало смеркати. Небо ніби прорвалось. Невпинно мрячив густий і дрібний, як порох, дощ, паркет рявів од мокрих слідів ніг, і ніхто не міг вимовити трьох слів, щоб не висякатись. Газети з'явилися з фотографіями жителів передмістя, які поверталися додому на човнах, позалитих водою вулицях, схожих на справжні ріки. Того ранку. Прибувши на роботу, комісар Передусім запитав: "Жанв'є прийшов хворий? А Люка? Дзвонила його жінка і сказала, що з кожним днем на роботу виходило все менше інспекторів. Список захворілих нараховував уже цілі десятки, так що на поховаті Іноді не було і третини особового складу управління карного розшуку. Хоч комісарова дружина вбереглася від грипу, її мучив зубний біль. Дантист був безсилий полегшити муки пані Мегре, яка цілими ночами не склепляла очей і кусала собі губи, щоб не стогнати. Краще б вона вже стогнала. Прокинувшись серед ночі, гре раптом відчував, що дружина лежить з розплющеними очима, затамувавши подих. Якийсь час він мовчав, боячись завдати їй зайвого болю, потім не втримувався бурмотів, «Чому ти не ковтнеш снотворного? Ти не спиш? Ні. Принести? Ти ж знаєш, що це мені не допомагає». «А ти все-таки ковтний. Він уставав, і босий, ішов до аптечки, діставав пілюлі, наливав склянку води, не в силі приховати тупого роздратування. «Пробач мені!» – зітхала жінка. «Ти невинна! Я могла б піти до кімнати служниці. На сьомому поверсі у них була невеличка кімната, яка майже завжди стояла порожня». То я піду? Ні. Тоді не звертай на мене уваги. Спи. В тебе завтра стільки роботи. Справжньої роботи в нього не було. Зате дрібних турбот не бракувало. Щодня газети рясніли нападками на поліцію у зв'язку з таємничим зникненням місіс Мюріел Бріт. Треба ж було, щоб ця ідіотська історія... Трапилася саме тепер. Жінки зникають майже щодня. Їх часом знаходять, часом ні. Але жодна газета не приділяє цьому більше двох-трьох рядків. Про зникнення Мюріел-Брід проти звичаю. Сурмили щонайдужче. Вона прибула до Парижа з Англії в одному з тих велетенських автобусів, до яких заповзяті агенти туристських фірм в Англії, США та Канаді заганяють цілі гурти леді та джентльменів, щоб майже задарма показати їм столицю світу? Того вечора туристи мали оглянути нічний Париж. Великий автобус помчав по залитому вогнями місту, раз у раз зупиняючись і вивергаючи свій. Галасливий вантаж. Вже досить таких підтоптаних добродіїв та добродійок. На Ринковій площі, на площі Пігаль, на вулиці Лап, на Єлисейських полях. Усюди, де були бари, в яких напої по туристських талонах. Під кінець екскурсії всі повеселішали, розчервонілись, кім'яні очі заблищали... На передостанній зупинці загубився один опецькуватий панок з намащеними вусами, рахівник із Сіті, але другого ранку його знайшли у готелі, в ліжку, де він безтурботно давав хропака. А от із місіс Брід усе сталося інакше: як без угаву повторювали англійські газети. У неї не було жодних підстав зникати. Їй уже минуло 58 років. Кощава, суха, із змернілим від праці обличчям та тілом. Вона була власницею невеличкого пансіону в провулку Кілберн-Лейн, десь у Вест-Енді, в Лондоні. Мегре не знав, який на вигляд той пансіон. Судячи з фотографій, це був невеличкий сірий будинок на кілька кімнат, де жили стенографістки та дрібні службовці, що тричі на день зустрічалися в їдальні за круглим столом. Місіс Брід була вдова, її син служив десь у Південній Африці, а заміжня дочка жила в Єгипті, поблизу Суецького каналу. Газетярі Зазначали, що це була перша подорож до континенту, яку дозволила собі бідолашна жінка. Звичайно, вона обрала Париж. Групою, по твердій ціні, разом з іншими вона зупинилась у дешевому готелі біля вокзалу Сен-Лазар, де, за традицією, проживали туристи третього класу. Після нічної екскурсії місіс Бріт як і всі інші туристи, пішла до своєї кімнати. Троє свідків запевняли, що чули, як вона зачиняє за собою двері. Другого ранку її не знайшли в номері, і відтоді ніхто не міг сказати, що з нею. Невдовзі прибув сержант із Котленд-Ярда, і, зніяковіло відрекомендувавшись комісарові Мегре, Делікатно почав розслідувати справу. Менш делікатні англійські газети репетували про бездарність французької поліції. Мегре мовчав. Йому не хотілося, щоб набули розголосу деякі подробиці, передусім те, що в номері місіс Бріт під матрацом у шухлядах столу та за шафою було знайдено порожні пляшки від спиртних напоїв. Після того, як одна вечірня газета надрукувала портрет місіс Брід, до управління завітав бакалійник, в якого вона купувала спиртне. Ви не помітили в ній нічого особливого? Хм. від неї завжди тхнуло вином, якщо це тільки вино. Судячи з того, що вона у мене купувала, старенька віддавала перевагу Джинові. Чи вдавалась місіс Брід до таємних пиятик у своєму пансіоні на Кілберн-Лейн? Англійські газети не прохопилися про це жодним словом. Слідом за бакалійником з'явився швейцар із готелю Сен-Лазар. Я бачив, як вона спускалася по сходах розповів він. Вона кудись страшенно поспішала і пройшла, не глянувши на мене. Вона вийшла з готелю? Так. В якому напрямку? Не знаю. Згодом один поліцай бачив її перед баром на вулиці Амстердам. Стара довго розглядала вивіску, не наважуючись увійти. Оце і усе. Працівники сюрте – Марно нишпорили по всіх закутках Парижа. Дряпали якорями дно сени. Жодних слідів місіс Бріт, живої чи мертвої, виявлено не було. Щоранку з Лондона дзвонив давній знайомий мегре суперінтендант Пайк. Сорі, комісаре, досі нічого нового?» «Ця клята справа...» Завжди вологий одяг, калюжі від парасолюк на підлозі і нарешті зубний біль пані Мегре. Все це тримало комісара в стані страшенного нервового напруження. І всі бачили, що його може і прорвати, аби був, бодай, найменший привід. «В чому річ, Жозефе? Шеф хоче вас бачити, пане комісар». «Скажи, що зараз прийду». Для звіту було ще рановато. Директор викликав його серед дня лише тоді, коли йшлося про щось справді важливе. Дочитавши донесення, комісар ще раз ретельно натоптав та запалив люльку і попрямував до кабінету директора. «Що нового, Мегре?» Замість відповіді той лише знизав плечима. Кур'єр щойно приніс листа від міністра. Просто міністр в директорових устах означало міністр внутрішніх справ, якому було безпосередньо підпорядковане управління карного розшуку. А я слухаю. Об 11.30 сюди приїде один добродій. Годинник вибив чверть на 12. Це пан Фюмаль. Особистий друг міністра. Він щедро асигнував його на останніх виборах. Його дочка щось накоїла. В нього нема дочки. Тоді син. І сина нема. Міністр не пише в чому річ. Здається, цей добродій хоче поговорити з вами вічна віч. Ви самі розумієте, що з ним краще не сперечатись нам доведеться робити те, чого він захоче. Мегре ледве поворухнув губами, але було неважко зрозуміти, що слово, яке мало не зірвалося з його уст, починалось на літеру г. Пробачте, комісаре. Я сам розумію, що це робота незприємних. Зробіть усе, що зможете. Останнім часом ми й так мали вдосталь неприємностей. Опинившись у приймальні, Мегре зустрівся поглядом із Жозефом. «Коли з'явиться цей фемель, веди його просто до мене». «Хто-хто?» «Фюмаль – це його прізвище». Він раптом подумав, що колись уже чув це прізвище, та ще й здається у зв'язку із чимось вельми неприємним. Проте зараз... Він мав забагато неприємностей, щоб пригадувати додаткові. Айвар на місці запитав він на порозі інспекторської: "Ще не приходив хворий? Хто його зна? Не дзвонив?" Айвара заступав Жанв'є з іще червоним носом і землисто-сірим обличчям. "Як твої хлоп'ята? Лежать із грипом?" Хтось знов зашкрябав у двері його кабінету І Жозеф якось невпевнено вимовив «Пан Фюмаль, не підводячи голови, мегре пробурмотів, сідайте» Міцне дубове крісло жалібно заскрипіло під велетенською вагою гостя Вмостившись, Фюмаль невдоволено зиркнув на комісара, немов здивований Таким прийомом. Мені сказали, що ви хочете поговорити зі мною особисто. У чим річ? На пальті гостя було лише кілька краплинок. Він безперечно прибув машиною. Ви мене не впізнаєте? Ні. Подумайте. В мене є про що думати і без цього. Фердінанд. Який Фердінанд? Гладкий. Фердінанд... Бум-бум! Комісар не помилявся. Згадка була неприємна. Це було так давно. Пам'яті раптом постали рідне село, школа, обличчя однокласників. В той час батько Мегре був управителем поміщицького маєтку в Сент-Фіакрі, а батько Фюмаля різником на сусідньому хуторі Катреван. Хлопці вчилися в одній школі, навіть в одному класі. Бум-бумом його охрестили школярі. Фердінанд завжди був вайлуватим гладуном з таким же, як і тепер, бляклим, хворобливим обличчям. Згадали? Так. Скільки літ, скільки зим. «Не дивно, що ви і забули про мене, а я знав, що ви стали детективом, бачив ваші фото в газетах. До речі, ми ж були колись на «ти», що було те загуло», – сухо відповів комісар, вибиваючи люльку. «Як хочете». «Ви читали листа від міністра?» «Ні». «І вам ніхто нічого не казав?» Казали, зарештою кожен із нас утяв скільки вмів. Мій батько, правда, був не управителем, а простим різником. Мене вигнали з ліцею після п'ятого класу. В ньому відчувалась затамована злість. І не стільки проти самого мегре, як проти всього світу, проти життя, проти неба. А зараз сам Оскар, мій найкращий друг Оскар, міністр внутрішніх справ Він мені дечим завдячує Тож він і порадив мені звернутися до вас Іди, каже, поговори з Мегре Він на цьому зуби з'їв Я його віддам у твоє цілковите розпорядження Покладись на мене Комісар мовчав його важкий погляд немов прикипів до жовтого, бляклого обличчя фіналя. «Я ще пам'ятаю вашого батька», – вів далі той. «У нього були такі пишні, рудуваті вуса. Геш? Але він сам худий, здається, сухотний. Шкода, що він не поладнав із моїм старим. Вони вдвох могли б такі справи вершити, що «Ой-ой!» Нігті мегре люто впіялися в долоні, але він стримався, хоч від останньої фрази гостя в ньому все немов заклекотіло. Ці згадки були найболючіші. Подібно до багатьох інших сільських різників, Луї Фуналь, батько Фердінанда, торгував ще й товаром. Він навіть орендував пасовисько. Щороку скуповуючи все нові луки, про його жінку, матір Фердінанда, по всій окрузі ходила лиха слава. Подейкувало, що вона ніколи не носила панталон, бо, як сама казала, поки їх спустиш, то й нагоду впустиш. Невже в усіх людей на деяких згадках дитинства немовби лежить тінь? Як у правителю? Еварісту Мегре довіряли продаж худоби. Він довго відмовлявся вступати в будь-які стосунки з Луї Фумалем. Той наполягав, і одного дня Мегре погодився. Фумаль прийшов до нього в кабінет і поклав на стіл своє старе, заяложене портмоне, що мало не тріщало од асигнацій. Малому Мегре вже минув восьмий, але того дня він був не в школі, а вдома, бо не здужав. Мати його була ще жива і, здається, саме порилась на кухні. Раптом він почув грюки дверей і побачив, як до кімнати влетів батько. Він був чимось страшенно схвильований, без капелюха, з вологими від поту вусами. Цей падлюка, фумаль!» – вигукнув він. Що він зробив? Я спочатку навіть уваги не звернув. Коли він вийшов, я поклав гроші до сейфу, потім подзвонив графеві і лише опісля помітив на столі під цигарницею дві асигновки. то свиня! Мегре вже встиг забути, скільки там було грошей, але він ще добре пам'ятав нестримний гнів, Страшенно ображеного батька. Ось я його до жену. Але ж він поїхав бричкою. Дарма. Я візьму велосипед і... Комісар не міг пригадати, що було далі. Але відтоді з їхньої родини ніхто не вимовляв імені Фумаля, інакше як із лайкою. При зустрічі вони вже ніколи не вітались. Потім була ще одна подія, але Мегре міг тільки здогадуватись про неї. Здається, Фемаль спробував викликати у старого графа недовіру до свого управителя, і батькові довелося боронитися. «Слухаю вас, ви щось чули про мене після школи?» В голосі Фердінанда Фемаля... Звучала глуха погроза. Ні, вам відомий трест «Об'єднана м'ясоторгівля» лише з назви. Ці два слова йому доводилось читати на вивісках м'ясних крамниць по всьому Парижу, навіть поряд із його будинком на бульварі Вольтера. Він чув також, що дрібні м'ясники – не раз виступали проти об'єднаної м'ясоторгівлі. Та марно. Це я. А що вам відомо про дешеве м'ясо? Майже нічого. Здається, ще одна мережа в робітничих районах та на околицях. Знов-таки я, мовив фіналь, визивно блиснувши очима. Ви знаєте... Скільки це мільйонів капіталу? Це мене не цікавить. В моїх руках також північні м'ясобойні з центром у Ліллі і корпорація м'ясників з конторами на вулиці Рамбюто. Мегре глянув на величезну тушу, що ледве вміщалося у кріслі, і з губ його мало назірвалося та це ж справжня гора м'яса. Проте він стримався, інтуїтивно відчуваючи, що тут пахне ще неприємнішою справою, ніж зникнення місіс Бріт. Йому був ненависний Фердінанд Фумаль. Це пояснювалось не тільки згадками про дитинство. Надто вже цей ділок був самовпевнений сповнений почуття незмірної переваги над усіма простими смертними, і це не могло не ображати кожного, хто мав з ним справу. А втім, у манерах і в погляді гостя відчувалась явна тривога, навіть переляк, який він марно силкувався приховати. «Ви, мабуть, цікаві знати, чого я прийшов сюди?» Не дуже. Найкращий спосіб вивести таких типів із себе – це поставитись до них із цілковитим спокоєм та байдужістю. У погляді комісара не було ні запопадливості, ані цікавості. І це дратувало Фумаля. «Чи знаєте ви, що в мене досить довгі руки, щоб дати по шиї Будь-якому чиновникові. О, навіть такому, який вважає себе незамінним. Це все, що ви маєте сказати? Ви могли помітити що я прибув сюди як друг. І що далі? Ви ж з самого початку поставились до мене так вічливо, пане Фумаль. «Гаразд, якщо ви так вважаєте, я вирішив звернутися до вас саме тому, що не забув нашої колишньої дружби, а ви...» Вони ніколи не були друзями, навіть не товаришували. Взагалі у Фердінанда Фемаля в школі не було приятелів. Він був страшенно відлюдкуватий, і всі однокласники його обминали. «Дозвольте в свою чергу зауважити, що на мене чекає багато роботи. Я заклопотаний більш, ніж ви, і все-таки вибрав час, щоб сюди приїхати. Думав, що це краще, ніж приймати вас у себе». «Навіщо сперечатися?» «Він справді знав міністра, якому, напевне, не раз був корисний, не кажучи вже про дрібніших політиків». Це могло кепсько скінчитись. Вам потрібна допомога поліції? Ви вгадали. Слухаю вас. Сподіваюсь, все, що я тут говоритиму, залишиться між нами, якщо тільки ви не вчинили злочину. Я не люблю жартів. Мегре підвівся і, ціпивши зуби, підійшов до каміна, ледве стримуючи, щоб не виставити свого гостя за двері. На моє життя готується замах. Комісар ледве не зрунив нічого дивного, але знов примусив себе стриматись. Вже цілий тиждень я одержую анонімні листи, на які спочатку не звертав уваги. Люди, що досягли такого становища, як я, завжди викликають в інших заздрощі, а то й ненависть. Ці листи при вас... Фумаль витяг з нагрудної кишені таке ж товсте портмоне, яке було колись у його батька. Ось перший. Конверт я порвав, бо не знав, що в ньому. На жовтому папері друкованими літерами було написано олівцем «Ти здохнеш». Стримавши усмішку, Мегре поклав листа на стіл. А що в інших? Ось другий. Одержаний наступного дня. Я зберіг конверт, на якому, як ви бачите, стоїть штамп поштового відділення, що біля опери. На такому ж аркуші паперу олівцем було написано «Я здеру з тебе шкуру». Потім Фумаль вийняв із конвертів і решту листів. А ось на цьому штамп зовсім не чіткий. Лічи свої дні, падлюко. Чия це робота, як вам здається? Стривайте. Листів усього сім. Останній надійшов сьогодні вранці. Один з них відправлено з бульвару Бомарше, другий з Поштампу на вулиці Лувр, третій з авеню Терн. Вони були майже однакові за змістом. Тобі вже недовго жити. Пиши заповіт, Гат. І, нарешті, останній який нічим не відрізнявся від першого. «Ти здохнеш. Ви довірите мені цю кореспонденцію?» Здається, гість не помітив іронії в цьому запитанні. «Якщо це допоможе вам виявити відправника, то звичайно. Вам не здається, що це жарт? Люди, з якими я маю справу, не належать до жартунів. Щоб ви про мене не думали, мегре, я не з тих, кого легко залякати. Розумієте, не можна просуватись у житті, не наживаючи собі ворогів. Але я їх ніколи не боявся і не боюсь. На їхні погрози я завжди відповідав з невагою. Чому ж ви прийшли сюди? Тому що як французький громадянин, я маю право вимагати у вас охорони моєї особи. Крім того, мені зовсім не хочеться бути підстреленим з-за рогу. Я сказав про це Оскару, і він знаю. Отже, ви хочете, щоб ми призначили для вас охоронців. Це, по-моєму, ваш обов'язок. А також виявили автора анонімних листів. Якщо зможете, ви нікого не підозрюєте. Нікого зокрема. Хіба що? Кажіть. Попереджаю, що я нікого не звинувачую. Це нікчема. Він, можливо, здатний на погрози, але виконати їх він не наважиться. Хто це? Його прізвище Геярден. Роже Геярден? З кооперації. «Дешеві товари. В нього є підстави ненавидіти вас. Я його пустив з торбами. Навмисне? Так. Після попередження. Навіщо? Тому що він став мені впоперек дороги. Я довів його до банкрутства і сподіваюсь посадити в тюрьму. Ви знаєте його адресу? Вулиця Франсуа І, 26». Він теж м'ясник Непрофесіональний Скоріше, банківський ділок Він оперує чужими грішми А я своїми власними В цьому вся різниця Він жонатий Так, але його дружина тут ні до чого Він живе з коханкою Ви її знаєте? Раніше ми часто обідали в трьох А ви жонаті? Пане Фумаль, вже 25 років. Чому ж ви не були в чотирьох? Моя дружина вже давно ніде не буває. Вона хвора? Не знаю. Каже, що хвора. Я дещо занотую. Мегре підійшов до столу, сів і взяв олівець. Ваша адреса. Я живу у власному будинку на бульварі Курсель 58. Навпроти парку Монсо. Чудовий район. Егеш. Мої контори містяться на вулиці Арамбюто біля ринку та на площі Віллет. Зрозуміло. Я не кажу про бюро в Ліллі та в інших містах. У вас великий штат. На бульварі Курсель п'ять чоловік. Є шофер. Так, я й досі не вмію водити машину. А секретарі? Одна особиста секретарка. На бульварі Курсель? Еге ж, у неї там є власна кімната і кабінет, але вона супроводжує мене, коли доводиться виїздити до інших міст. Молода, як вам сказати, років тридцять. Ви з нею? Ні. А з ким? Губи Фумаля скривились у презирливій посмішці. Я чекав цього запитання. Що ж, Гаразд, так у мене є коханка. Раніше було кілька. Її звуть Мартін Жію. Я наймаю для неї кімнату на вулиці Етуаль за два кроки від вашого будинку. Природно, коли йде ви з нею познайомились? Торік. В одному нічному кабаре. Вона дуже тиха на вдачу і майже завжди сидить удома. Гадаю, у неї нема підстав ненавидити вас. Я теж так гадаю, у неї є інший коханець. Фумаль спалахнув. Якщо і є, то це мені невідомо, вигукнув він. Це все, що вас цікавить? Ні, ваша дружина ревнива. Раджу запитати в неї особисто, з притаманним вам тактом. Якого вона походження? Донька М'ясника. Прекрасно. Що прекрасно? Нічого. Мене цікавило ваше безпосереднє оточення. Ви самі розбираєте пошту. Лише ту, яку одержую на домашню адресу. Це приватна кореспонденція? «Більш-менш. Решта надходить до контор на вулиці Армбюто та площі Вілет. Нею займаються мої службовці». «Отже, ваша секретарка, вона лише розпечатує листи і передає мені». «Ви їй показували ці послання?» «Ні». «Чому?» «Не знаю». «А дружині?» «Теж ні». «А вашій знайомій?» «Ні, ні, ні. Це все, що ви бажаєте знати?» «Сподіваюсь, ви не заперечуватимете, якщо я відвідую ваш дім на бульварі Курсель. Під яким краще приводом?» «Скажете, що я повідомив вас про зникнення важливих документів. Можливо, доведеться відвідати контори». «Говоріть те ж саме». Чи можу я зустрітись з мадмуазель Жію? Не заперечую. Дякую. Це все? Від сьогодні ми почнемо стежити за вашим будинком. Охороняти вас особисто буде важче, адже ви не сидите на місці. До речі, ви користуєтесь власною машиною? Так. У вас є зброя. Я ніколи не ношу зброї з собою. Але в шухляді нічного стулика у мене лежить пістолет. «Ви з дружиною спите окремо?» «Вже десять років». Мегра підвівся і глянув на двері. Потім подивився на годинника. Фумаль теж встав, на силу звільнившись від крісла. «Правду кажучи, я не чекав, що ви так мене стрінете». «Ви вважаєте, що я поводився некоректно?» «Цього не скажеш, але...» «Насамперед, мене цікавить ваша справа, пане Фумаль. Сподіваюсь, що з вами все буде гаразд». Вже з коридора розлючений м'ясник коротко кивнув. «Бажаю вам того ж». Мегре з пересердя... Грюкнув дверима